Ole Andersen's Stortlestens Party spilles inn foran et stille og høflig publikum. Ole Andersen's Stortlestens spilles til foran et stille og høflig publikum. Så det, jeg, jeg lurer på, skal vi bare begynne, eller? Jeg vet ikke om det kanske Jeg tror ikke det kommer flere nå. Og, Nei, for de bare setter seg bag der. Det ser ikke ut som det er noen flere som, som kommer, men eh, takk for alle som, som har det mulig. Det er veldig kult å se så mange av dere her. Ja. Um, vi følte det var viktig nå, nå. Nå er vi godt over 20 episoder her, og det viktig å spørre. Prøv se litt på hvordan skal vi drive dette her fremover. Har vi noen planer, noen, noen mål vi vil nå de neste episoderne, sånne type ting. Og bare ikke være beskjedende med, med kaga og, og kaffe. Bare, bare forsyner det. Det er alltid sånn pinlig, pinlig starten her. Uh, ja, jeg har kjøpt inn for at man skal spise og drikke det, så det er ikke noe... Jeg bare tar noe med i gang, bare, bare for å vise at det er greit. Jeg er på en lavkarbo, så kan ikke... Se här god kage. Ta, ta kaffe. Ja, se der, ja. Flott, Tormod. bara oh, for synere. Ja. Oh. ska vi se... Um... Er det gøy til å ta med med meg med ned til uh, solen her? Ja, selvfølgelig. Du trenger ikke Asette! reise der. Jesus. Lars, <laughs> la men jeg, ikke la oss noe... La så opp här her. Jeg vet det er mange som har ting de har lyst til å ta opp, og har, vi har ikke satt opp noen agenda i det hele tatt, egentlig. Ja, Nei, jeg har noen punkter jeg har lyst til ta opp, men... Uh... Ja, okay. men, men Men alle bare føler seg fri når som helst. Bare kom med innspill. Vi, vi har lyst til å høre alles meninger, og, og selv om det miss vi som er på en måte talenter her, så så alles mening har noe å si. Hva er spørsmål? Skyt, eh, Torbord. Hvorfor får, får vi betalt for det Eller hvorfor får vi betalt for dette? Vi har snakket med med ledelsen, og eh, vi kan ikke skrive timer, det kan vi ikke. Vi ja, kan ikke skrive timer, det blir... Um är för dumt. Ja, det blir för dumt. men jag uh, I minns mean, uh, om et uh, möte tillägg på 300 kr i det minsta talet. Ja, men det var vi ser. Det var vi ska på. Det vi kan inte gå över for för det är det är trånga teater, trånga vi måste spara där vi kan. Ja, ja, ja men uh, det kan vi vi kan vi har kanske snacka om det efteråt men snackar hon nu. Nu Ja, ja. Vad menar <trykket> Det det vet mig att Torolf men det är inte säkert alla vet det. Nej, jag tror jag hörs på det ja, Spekt, så tror jag. Den karen här är från ledelsen så föllere frit att benyttar ledningen att ha snackt direkt till ledelsen och sån där har chansen. Jag är med namnet George Spect so. Lever profit till mig. Vad receiver det tänker du få då? Jag får vi ingenting då eller alltså när det? Vad menar du då? Eh, Yagl. George Får, får vi ingen betaling for dette her i det hele tatt? Ja, det på. Vi kommer helt an på hva det er å få ut Eller hva vi... Er. Vi har satt mål for hva vi skal kjenne inn. Vi prestasjonsbasert var... møte? Ja, det er jo en prestasjonsbasert bransje. Det handler om penger. Ja, nei, no, ikke lars... kan vi I, Ikke lade lars... med... oss... Det blir kamp Føler denne tonen ble litt feil, kanskje, ja, men är inte fokuserar som på betalningar med alla herrar alltså jag får inte betala för något av dette, nei, og, og det här så nej och det gör jag och det det det visst är någon som alltså luft alla alla alltså allt det har på hjärta för att säga sån den märkliga situationen och så det är sånn. si sånn, uh, ja jag vet inte uh, ja ska vi börja för du hade någon punkter på agendan uh, Tålof jeg synes det var veldig unødvendig si at det var dritt det vi holdt på med i forrige episode. Ja, men jeg prøver å legge litt, jeg vet ikke, speise ting litt opp. Jeg mener ikke at det er dritt. Jeg, bare, nå, For jeg føler at det er en liten del av meg mener det, en liten del av meg mener at det er dritt. Men det er ikke alltid jeg er fornøyd med, med det vi, vi gjør. Det er ikke alltid jeg er på. Jeg prøver hele tiden å legge ned godt som mulig arbeid ja, ja, men jeg snakker ikke nødvendigvis om det jeg snakker kanskje mest om meg sjø altså, hvis jeg ser det er dritt så er det fordi at jeg føler kanskje at jeg ikke har vært mitt beste du må ikke ta det personlig at jeg snakker om det ja, men det er veldig vanskelig ikke ta det personlig du sidder her og prøver å lave god podcast altså, ja, det er dritt ja, er det noe hva mener dere mener dere at den episoden der jeg uttalte at dette var dritt var bra? jeg har egentlig ikke noen mening om det men... Nei, det var jo fint at i så har det ingenting å bety, det var gode en det var gode downloads og reach, så so det har ingenting å bety hva kvaliteten har å gjøre. George, kan ikke du komme opp her og så bare... kan, uh, yeah. Du har med deg uh, noen tall. Uh, kan ikke du snakke litt om målene uh, for de neste... Ja, hvis du hørte på grafen, målen er å komme opp på 10 lytter opp her i Ja. Yeah. Og den episoden før den forger for, yeah, det prater du om. Der lå vi på 4 lytter ja. Og på denne episoden der prater om Lå vi på 5, så det er Positivt uh, løft i uh, Men vi startet jo med Et gjennomsnitt i første 15-16 episoder Så var vi vel på langt Over målsetninger på uh, det var, Men det var forventet at vi hadde nye noter Så vi Det var, var sålig vi hadde nyoppstartet At vi begynner et boom, men at det var Stelblir ser seg, og så kan vi ha Reasonable growth ja, men for det jeg tenker, det vil jeg egentlig snakke med ledelsen om, eh, det, jeg, jeg begynner å bli litt bekymret for at, lytter at lytterne svikter oss, og at det er kanskje en hardcore kjerne på 2 tre lyttere som, som ikke vil miste, men jeg, jeg, har, jeg har det... Da, vi, har ny, vi har en ny plan om hvordan vi skal få inn flere lytter. Planen okay. er å bli mer, hva um, si, commercial vi vi skal bra audience vi skakal nå et broader audience så vi skal vi kal vi skal fange indråæ uttterr vi kalbli tage nongser så vi kan få møber tal for den efforten vi lagger ind i det har så so, for alle fraplan lys det blir recorder til net store ergædigt open for og h vi det som mot t f for tiltække flrelitter uh, for alle last dragesdra dra, dra, dra lastse sammen alle, alle mann og Ja, men då kan du, da, da du ikke si at det er dritt du, jeg, jeg tror folk ikke synes det er gøy de, Men ja, via en timer Så sier du at det er dritt på slutten Ok, håndsopprekning Er det greit at jeg sier ting Er dritt innimellom Er jeg ærlig, er jeg meg selv Eller må jeg prøve å være mer Air quotes Profesjonell Hva skal vi rekke opp hånda Är ja, det, forst... det greit at jeg kommenterer episoderne sånn jeg, jeg tror treier. kanskje vi ta en ting om gang altså. så... Ja, ok Første spørsmål Hans opprekning Er det grejt at jeg kommenterer Episodene For eksempel, den episoden er dritt Ja Ok, flertall Men, Er det kun jeg som bryr om uh... Ja, Vet att det er, ja. at er grejt. Ja, nå skal vi ha flere håndsopprekninger først vi er har noen flere ting. Ja, uh, jeg har en ny håndsopprekning. Är det grejt at vi stadig tar inn gjester som oppfører sig fullstendig irrationellt i bilen vår? Hvem som oppfører sig irrasjonelt? Jeg føler så mange gäster har... Jeg er bare litt bekymret for hvordan kredibilitet vår podcast har når gjesterne våre... Kanskje i overveierens grad da, seg, eller på en måte har issues de jobber gjennom personlig, altså... Det er veldig positivt, vi kan lære av disse personal issues, vi kan snøre på dem, og vi kan få en følelse av å vi ikke er so dumme som dem er. Så der ser vi fra Nielsens synspunkt bare positivt. Ok. Enig. Ja, yeah, ok. Great. Og hvem du? Bjarte. Ja. Bjarte? Og hvem er du egentlig? Jeg er kompisen til Gjærle. Og ja, du er her. Jeg blir invitert mer av Gjærle. Jeg det er gøy å være med. Men du har jo ingenting med det hos å gjøre. Hallo. Du kjenner Bjarte? Nei. Ja, hvem tror du jeg, gjør all jobben som ikke noen av oss har merket det? Bjarte har hjulpet til. Hva da? Nei, du... Du husker når Jarle staget uh, del Nå del liv av en person Hysterisk intervju Jeg føler jeg må ta opp kanskje At Bjarte tog liv en person eller <laughs> okay, nå ja, Du har fått med dig att ja, att det var en gag Du eller? tror ikke at Jarle tok liv en person I en episode Har du godt trodd å tro det? Så skjønner du Ja, men Så ska jag det Jeg synes <laughs> du bare her i bilen Og hører på øret ja, ja, men snackar du aldrig mer podcasten? utanom podcastern? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, Jarl hänger och Okej. Okay. Detta var ju ombart stage och Bjarte spelar. Bjarte är en uh, får vill beskriva det som du är kanske en karaktäraktör på en då du är du kom ju upp samman med en del millioner och den gängen i i Stavanger tillbaka på på början av 2000-talet. Jeg har aldri hørt om han. Nei. er det rart at han uh, ser ned i bordet, liksom? <laughs> Nei Nej uh, vi må i hvert fall jobbe med kommunikasjon her. Nye håndsopprekninger er greit om vi bare initier inn... vem som helst nå fra, fra noe. Er det ok? Ok, fullt. Ja, flertapp på det. <laughs> jeg føler du er... Jeg føler jeg og uansett, og det føler å bli nedstemt noe ja, uansett. Dette er jo et mønster som går igjen at du på en måte jeg vet ikke, du blir pass ja, hva er det det er for noe? du blir på defensiven du føler at alle er i mode på, på en helt urealistisk måte. Alle er i mode akkurat i de håndsomrekningene men det er jo ja. Greit. Eh, videre, videre, videre. Er det noen, er det noen flere ting som, som er interessant å ta opp? Er det noen som har noe på Agendaen Jeg vet ikke Jeg føler vi Burde kanskje Ble litt mer politisk aktive Sånn som den piloten du lager Ja, for eksempel Hva synes dere om at Tor Olav Lagde en pilot ut å klarere det med oss andre Synes dere det var greit Ja, det var delt, fall Nei, ja, for Bjarte har ikke akkurat uh, <laughs> Jeg på Bjarte her Men Hva er han, han holdt på med for noe? Nei, ja, han er sikkert din character, han er jo uh, mm. Character, hysterisk fyr <laughs> Du tar dette allt altfor tidlig Det var det en vasete var... podcast, eller hva, George? Dette er jo en fucking vasete Inhold har ingenting å bety Er det bare selvstid og Ja, det er det jeg sier Vi trenger en naturlig growth Uh, vi trenger å nå det. Vi skal nå med korridor i 2013. Først å være malte å være korridor for å få et godt fundament som vi kan starte og uh, bygge videre på. Som mm vi endelig kommer til 2014. Så jeg ser for vi har en uh, gross uh, av nærmere 2 millioner kroner. Vekst, vekst, vekst, vekst. Vekst, vekst, vekst, yes. Det er helt korrekt å gjøre noe skjønt det. Men strategier, folkens, uh, la meg illustrere på whiteboardet her, skal vi se. Uh, hvis du tenker deg, her ligger Vi har 2 til tre lyttere, cirka, i gjennomsnitt. Som George poengterer, growth kommer gjennom å appellere bredere. Så vi har to lyttere, så kan vi jo egentlig kun en lyttere ved studelastene her. Jeg laster ned hver episode. det går jeg jo fra... Ja, la... hvor mange her laster ned episoderne hver uke? Ja, ah, hallo. Dette er du det mye... Mi... Ok, jeg skriver strategi. Hæ? Er du enig? Det er du har skrevet strategi. Episodene. Se til to strenger om episoderne. Okay. Vi må laster ned episoderne, hallo. Det burde være det minste Hvis det ikke er mikka Jeg rører jo igjennom det når jeg redigerer det Vi må i hvert fall prøve å stimulere iTunes så at vi er synlige i iTunes i det minste Det, det er u tre episoder i uka Ja, ja, men ja, vi må også ha Downloads på det For at det skal se bra ut Jeg vet ikke om du ser det i iTunes Men er, jeg regner med at det er et eller annet den denne Algorithmen som gjør at vi blir mer synlige Hvis vi laster ned Last ned episoderne, men andre strategier Last ned episoderne Punkt 2 vi må appellere bredere, og sånn kan vi oppnå det i podcasten. Vi må tenke på vem hvem er det vi skal fange, hvilke mål, hva, hva må vi gjøre for å... La oss si, hvis vi skal appellere fra, i alle aller strinder, og sånn kan vi fange lyttere som ikke... Som, la oss si, de har lastet ned første episode og sånn, nei, dette ble for smalt, for sært for meg, dette, ja, det er bare to folk som sitter i en bil og babler, Och som kan stimulera de här littergrupperna till att fortsätta ja, bidra på coachsupport och i första person. Ja, det är ett flott tiltag och det det var helt enig från starten. Av. Vi må ha utgångsrapporter emellan. Det det är helt topp och grejt. Jag har ingen problem med att du är kommit in i bilen och att du nå är en del av formoder tekniske, men jag hade likt att sätta mig ut i ut i fältet. Det var det jag redan beänt då. Ja, men det, det går helt klart för mig. Kanske på tiden tillbaka i fält igen. Ja, det ser det det ser det ut väl för något för mig. den spiriten. Där hör tar tvåmod vart exempel väldigt behjälplig nog. Eh, kan til, til ja. Nei, det kan säkert få in en annan fyr till styrtekniken. Han tränker vara on mic igång. Ja. mer utgående rapportering tostreger under utgåna. Ja, Fle fler. Noen som fler nonsensbara förslag. Okej, okay, låt oss tänka strategier. Uh, definitivt mer utgånder på rapportering. Vi mållas när episoderna i iTunes, men appellera brett, hm? er det folk vill ha nå om dagen? George, har du har där mark har där kartlagt marke Har där tagit tempet på det norska folk nu? Ja, vi har noen ephemeralist at skjøptplan hvor vi dette virker inn på hva vi ønsker å oppnå med podcasten og hva vi forventer av det er så det ser vi her på den powerpoint representasjonen, så vi vil gjerne at det skal gjøre mer stunts og vi vil gjerne at det skal opptre live og gjerne klare dem nakne og visle deg hoved ja, ah. <laughs> det er det er folk liker, det er kult, det er bra å brøyte Jeg har ikke det for, på en måte forhold til kroppen min at ta tar på en podcast Det blir jo selv, faktisk da, stage, um, mellom, uh, vi kan vi stage et brød mellom, vi skal jo se men det er jo to at det er på en måte å gå fra rundt og begynne å være derfor sikkert en podcast. Ja, det er sånn... Du, du har sikkert kartlagt at på meg og Torla for at kjært forhold til basketball og den type filmer, men jeg vet ikke om jeg klarer å stage et brudd, det føler. Jeg kan ikke si det er livet heller til lytterne våre. Må, vi må på en måte være såpass... Podcast handler om ærlighet, det er jo om det å være seg selv. Nei, ærlighet er bare, vi må, vi må, vi må, vi må folk in i en lesjon, vi må, vi må, vi må lage vår, vi må lage en virkelighet som er, som ikke stiller spørsmål, som ikke får folk til å tenke vi må bli mer, vi må sløve ned folk okay uh, or shareholders uh, demands that we are more att um, jag tror att sticka är bara för ting jag Ja, ah, kom där ut. Det er busse leja ser på tryn dit. Sitter där och inte fuck mig och tryn i bad men det inte fuck mig Björt och jag med okay? tränga uh. det går bara det. det Han har Tikk hud i hvert fall, og det trenger du når du er så det är fedt Ja, lykke til ja. ja, hva mener du? Ja, nei, bare søk ikke om han har det for noe. Han har Han har noen rolle Hos hans stålisensparti Hva ja, han har han gjort här för noe? Jag skriver opp her, punkt 3, mer Bjarte Mer Bjarte Hva ja, har han gjort til nå for noe? Håndsopprekning, mer Bjarte, ja Ja, men har han gjort til nå Nei, har gjort noen hysteriske karakterer i innslagene til Jarle. Fyren som har trodd for noe. som är dødde, som du kjøpte. For eksempel. Da dummer du deg bare. Bare på do? du være en jackass? Skal du være en jackass? Uh, skal på do? Har jeg ikke gå på do nå? Ja, er det greit? Skal Tola få lov til gå på do? Nei, det kan ikke, kan ikke bestemme om jeg skal gå på do med håndsopprekning. Det er jo det som er demokrati. Det blir jo helt enig om at basisen for hele foretaget her er, er demokrati. Mer demokrati. Jeg må jo på do. Kan jeg gå på do? Jeg på do. Her får du noen moral. Hvordan skjerper du det? Er der. Hva er det... Jeg er rop der, jeg er bare en gjeng med idioter Folk som ikke tar jobben seriøst Enig Og hvem er du? Hæ? Det er jo fra P6 Du kan jo med Jeg har aldri troffet det Traff ikke, var ikke du på sommerfesten? Sommerfesten? På P6 Nej Nej Du nei Du må bli med Ud, sammen med oss andre. Vi er en gjeng. Jeg synes jeg må redigere oss. Er det ikke med på... Du har aldri med på bowlingene heller, du. Bowlingene? Ja, bowlinglaget til å se. Hæ? Vi... vi vant jo serien i fjor. Hæ? Bowlinglag? Ja, vi bovlet jo på... I Hanneviga. Men i bowlinglag? Ja, ja det... vi bovlet hver uke. Jeg bare er kule for at Hæ? du var opptatt. Med familie jeg Må jo sånn. se ifra Jeg har egen bowlingkule Må jo se fra. Du har familie, sant? Mere av ja. deg Ikke? Nei Jeg er bare gud for at du ikke At du måtte være hjemme med familien altså. jeg, blod, jeg har aldri professionellt Profesjonelt En amatør Men har jo egen Jeg har jo egen, egen bowlingkule Ja, bli med Når som helst Ja, men hvorfor se deg ifra? Ikke, vi med jo ikke fra for det Åh, jeg må bare stikke og vaske Jeg glemte å vaske hendene Jeg gir opp den her Så, Hva har jeg snakket i rommet jeg var Det har jeg eget bowlinglag Ja Hvorfor sier du ikke fra? Apropos Kult hvis alle betaler Årskontingenten Innen fristen neste gang Se, ja, det, var, det var en glipp, var det skolige. Se på deg, Tormod. Ja, men det var... Jeg, jeg, jeg, nå, jeg, jeg måtte betale det posten på den nye leiligheten, så det var ikke så lett å få spått opp. Ja, skal vi klappe for uh, Tormod? Endelig fått seg egen uh, leilighetsavtale uh, med der han leier. Hva er det du om? Tormod har fått seg leilig der han leier. Han har flyttet ut. For, kan du ikke klappe for det? Jeg har jo bodd ut i... Jeg har flyttet ut av vaten. Nei, nå lyver du du, du, du har bodd hjemme... Har uh... okay, du det. det? Det er alltid bare... Jeg vet ikke. Pinner som en sånn... Tom Green-aktig... Jeg flyttet ut til Hamer. Nei, jeg glemmer detaljer. Det, det må du tilgi. Tom Green... Hørte, uh, har vi tid en liten avsporing? Hørte Tom Green uh, radio igjen. Og, og hørte Tom Green på WTF med Mark Maron. Uh. Hva, uh, George, hva mener du om uh, Maron? Hva er du fan han? Jeg har ikke hørt om Maron. Greit. Men shareholderne er ikke så veldig fornøy med at det er å prater om andre podcaster. Hæ? Altså, uh, vi har... Uh, hvis vi heller kan prøve om uh, Chevron og uh, Canoco Phillips, and, uh, yeah, BP, British Petroleum, det er veldig, veldig mye, de har ja, sett veldig mye på det. Har, de, har vi investeringsmidler fra BP? Ja. Ok. Hva ja. ja, er det? Jeg har alltid lurt på henne at pengene renner ned fra, fra ledelsen, men uh, så er okay. det der det ligger... De Nei, men vi må, vi må høre på investorerne, definitivt. Hva slags tema har redd investorerne vil at vi skal diskutere da? Jeg kan prate om mytene om global oppvarming og hvordan den eksisterer og jeg kan, prate om, jeg kan prate om hva slags bil kjører, hva slags uh, olje hva slags at det er veldig fornøyende med nye diesel eller bensinbiler og det er ikke vanskelig for meg å det kan man ända alla tingarna. Ja. Oj, så där. Det kommer en bil till. Kult. Det var Är tvillingarna? Martin i podcast där har jag han har hon har där inviterat Dalebröderna till Nej. Refererar mig som möte det att det faktiskt mig har skänt ut en inbjudan med att du hjälpte dig. Så välkomna, ja. ska vi. Bara sätta ner götter med inte förväntat se dig här så länge där med. Kul. Tack för sist. Tack för sist. Ehm, um, och de som jag hälsar på det, Jan Kristoffer och krut andra, de, de driver Matte när podcast men delar podcast på Melin. Ja. Så vet jag vet uden er stor investerare som oss, men är ja ja, försynare. Jeg er jo ikke klar over, ja, sånn tyngde bagover på å gås. heller, det er mye sjokkerende avsløringer uh, fra George her. Vi har jo aldri offisielt hilst før... Uh, følte har du hørt på mig Jeg følte det han jeg hilste på på det møte var... Sam? Kan du stemme, eller Sam? Hva sa du? De kan gå til Ja. Dresset jeg helt liker. Sam, Sam Gamowals. Ja, men jeg har vanskelig for å se forskjell på suits, faktisk. Det er bare en dress for Det er bare en dress. Jeg ser bare dressen. Du kan se forskjell på det. Jeg bruker Armani, og Sam bruker Gucci. Av og bruker jeg Tom Ford. Tom Ford, ja, det har jeg dem om, faktisk. Var det kan han som resurserte den der... A Knight's Tale? Nei, det till uh, king to remember. Jag har inte hört om det. king sp speech. Det var Tom Ford och Tom Hooper. Tom Hooper har hört. Och är det här på redaktionsmötet? Grett. Men eh uh, ja, ta du styrningarna för stuvare som är bär. Jag har kanske styrt redaktionsmötet för så Det är nå hellåt. Är någon här som har styrt redaktionsmötet för? Ja, jag har absolut. Ja, men hur det. Ja, wow, okej. Okay på molahna bomben Jag Kristoffer det, det blir bara rart att du styrer redaktionsmötet. Bara sätt den ner, det det går. Det blir för dumt. Vi klarar det här. Vi, vi klarar det folkens. Ja, strategi 4. Vi trenger jo inte minst. Nej, okej. Okay. Ah? Nei, vi, må, vi, må, vi, må, vi må komme lengre enn dette vi, vi slipper ikke hjem Før halvtimen har gått I det minste Vi har noen minutter igjen det, det mener jeg Jeg vet at det er noen som skal se Champions League i kveld eller? Det går ikke i kveld Hæ? I håndball? Det går i kveld ja, Jeg føler ikke mer på sånn tullesport da vem ska säga kampsläge hon så braktig hon så braktig vem ska säga kampsläge kväll få arrangera med redaktionsmöte då må... eh fälleskap en delar nog ja Michael hello corporate retreat eller nå George ah bro vi har vi kommer, vi kommer til sende en, uh, vi kommer til sende en person til dere, en som skal ha en positiv psykologi, som skal hjelpe dere å ha en positiv innstilling til jobb og positiv innstilling til, til leder å drive med, og skal hjelpe dere å løfte opp programmet til nye høyder. Awesome. Uh, positiv psykologi, det er ferdig. Ja, han skal okay. vise dere en positiv sendning, og han skal hjelpe dere å del av oss. Vi like skal jo ikke ha et skille Noe som hadde vært veldig konstruktivt Unnskyld for at jeg avbryter ledelsen Jeg føler ikke det Vi skriver opp en note Noe som hadde vært veldig konstruktivt Samuel Sedberg du kommer og, og snakker direkte til oss Hjulper oss å piska opp inspiration Ja Det er ubenektelig Force of nature den mannen er altså. Ja i alla fall det är Airfall Stormot. Jag har jo hatt Samuels Bergebilen. Jag tror vi bli klar gå. Men det var ju tjejer om Roy Rockefeller i New York bestsel ja men det er ju en ting men ja nej. Ja fukt. Airfallt følte... Per Jansson och på Rockefeller og eh, Christiansan <laughs> Rockefeller og Jansson faller lite samma kategori för mig en type karakter. Altså, en karakter. sterk karakter. Jeg har Jonas Havai, Voksby, store gutt. Samme greie, samme greie. De, de, de, de er sterke karakterer, men de er ikke, jeg, jeg vil ha en ekte samtale. På, Nei, vår, på, på, den er Våsen, den som kommer kan vi spare oss for videre, men... Ja, han var jo bare heit out there, liksom. Vi, vi kan ikke på å introdusere, greit, de er karakterer, men de er ikke, vet ikke jeg føler ikke det at, jeg har lyst til å snakke med folk som er på bølgelengde. Nei, ikke det. Ja, ja, ja, du er det. Men gjester, det er aldri jo flere jo bære som du sier så ofte til meg. La oss Dette? få i bilen som... Ja. Ta inn litt mer sånn... Folk som folk kan kjenne sig igjen som liksom det Altså, det trenger ikke å være det her bestsellerene... Du trenger ikke å gi opp Alka Slutt å kommentere Tormod spiser. Nødvendig. Ja, men det er jo, siden du er her og er hele kaga. Ja, men det er ikke sikkert Tormod nødvendigvis får kage hver dag. det er godt for Tormod, og du er så dømme han så vi sa det, vi skulle spise. Ja, vi sa det. Jeg er helt i Tormod. Det er som hvordan ting går i opp og ned. Vi har Tormod. Vi har hatt et turbulent tidligere. Jeg... Han har sine svager, da, men liksom, akkurat nå er vi med Tormod bäst bud så och du er ikke du driver och ropar på andra för bäst är så vad är det vet inte mycket bäst är så på de frågorna det det blir för dumt si. uh, jeg säga men jag är ungefärligt lite positiv inställning alltså är det framtiden var ska vi vara okej låt låt låt mig låt mig skriva det jag avbryter det vi være episode 50 Då vil jag ha inspel eh, Lyttertall Noen med noen innspill For meg er det jo som hører på George, hvor, hvor mange Hva er på en måte krav Målet er når en lytter og baser borer Nå er Eller innen episode 5 50 Ja, 50 selvfølgelig Greit, da har vi et enkelt mål Syv lyttere, episode 50 Det är er noe, noe fast och konkret å forholde det. Det, det er godt å ha Ja Det er en slags konklusjon Ikke hånd oss, Knut Andre Jeg vet at dere har fler lytter enn oss Det er det kommende her, bare for å si det er godt Det er over At dere utklasser oss Jeg tror ikke jeg er ute på deg Jeg har gjort noe galt helt ærlig så jag är skuffad över lyssnartallarna. Jag hade förväntat mig mer än 2 till 3 lyssnare per episode Vi lå på 4 på det förra. Ja, Fem var vi oppi i. har sagt, jag uttalade tidigt, vi må finna ett publikum på 10 i genomsnitt. Uh, det det kan jag förvänta, men ja, jeg, det skuffar mig lite, men uh, fler tränger fler än 4 tiltag. Men det er jo tross alt 0,00001 promille av Nor Norges befolkning som hører på oss. Ja, det er for lavt tall. Et markedshandhelt på 0,00001 promille. Eller, jeg vet ikke om det er riktig. Det er I hvert fall 0,00001 prosent. <laughs> ja, nei, eh... Uh det er for Enkelt och greit Ja, hva hvis det er greit? Hva hvis det er klemmernagen? alla ja. er alla bra Det er veldig stor suksess Og stor vekst og stor growth Jeg klemmernagen eh, Det gjør det Den tar jeg for laget eh, Nei, jeg gjør ikke det Nei, nej Kanskje ikke du vil ha Jeg har integritet nok. Integritet Ja, jeg har in in integritet ja, hva skjer visste uh, la oss si at min uh, pilot blev plukket opp i P3, hva skjer da? Faen mor Nei, han ble jo ikke plukket vet det, jeg var ikke Nei, du må jo ikke være så til Nei, jeg vet jeg ikke helt for med det her altså. Men jeg kommer til å jobbe videre med nye piloter, og det er for all del alle sammen Jeg vet at Bjarte jobber beinhardt med med ting på siden Ja, for det er noe vi kanskje kunne tatt opp igjennom det der pilotgreiene vi holder på med ja och till och spela piloterna Ja med låg som dripilot och en gång i månaden. Jag är sån jag trodde mig att vi fortsätter och och överraskar andra med piloterna med har lagt. Eller kommer vi fortsätta med? Ja, vill du in i den för det originalkonceptet? Då hade vi sålt oss in på till um, Ja, det är ju ratfolkplay. Bara ett och två tre episoder ni får något Ja. Men det är väldigt positivt det det med att uh, att vi uh, redd, gjorde en revidering på episoderna och och som sånn. det det är väldigt glad for Det, ja. det var viktigt At lyssnaren ska komma till god ljud på första episoden Ikke på något där va detta här är sån här drittljud sån. Ja. Er, jeg, jeg, jeg ser på dere Jag ser på dere. Susete, uh, det. Som här suset iPhone ljud. Det är inte vår grej, Vi har köpt utstyre. Ja med där. Men vi har det. Men då jag väl då blir tight och snackar sånt till dig. Jag är BP Chevron och Knokke Phillips i ryggen. Och sa du? Nej, ja. men nej men jag bara menar du kan ha så mange lyssnare du bara vill och du kan du kan ha sån där eh podcast för folk som är intresserade i film och och kanske få fler lyssnare än oss och kanske nyd på något av den suxiga perioden. Eh men för oss så kommer stil vel så høyt som innhold. Det har jeg helt tydelig på et fra starten. Stil er viktig, rammerne er viktig. <går> Nej det er for det jeg føler nå. Ja? Akkurat nå så føler jeg at uh, vi må skjerpe rammene, vi må framstå proffe, vi må ta rådene til George. Men hver gang jeg prøver å prate radio, så begynner du å lære med, eller du ser det teit. Ja, men det har vi med meg at kanske ikke din stemme perfekt for radio. Føler du at personangreb kan vi holde oss for gode for? Håndsopprekning? Er vi for gode for personangreb? Ja Eller nei Vi har håndsopprekning Er det Nye? Akkurat som Yesheim? <går> Eller <går> Nå kødder jeg Men vi er, det, det er det jeg lover å kødde er, ja, Må vi kødde mindre? Er det er jo som liksom... sånn, Vi må kødde mer Ok Enda mer Kød. Nei, for det som er av en illusion Jeg var jo veldig inne på i starten La oss ha menneskelige samtaler Som var kanske i en til to timer Der vi snakker om emner Som vi på en måte Ja, litt sånn som Jeg er jo veldig fan av Liksom Joe Rogan Experience Og The Trussell Family Man kan liksom gå in på ting man Snakker lenger til. Det trenger ikke nødvendigvis så Tulle som er. Ja, du vil prate om for noe Nei buddhism. Eh, um, kan jag prata om buddhism? No? <laughs> ja, tja. Nej, det är fel forum för det, föllare. Okej. Nej då, men vi må vi i alla fall upp på på samma om som dessa här kararna och som George säger sju, jag tror stat naivt, nej inte naivt, men det är det vi borde sätta oss i våra målsättningar där. Er det noe du kan sette pris på, George? Ja, så lenge vi når til å i slutten av året, så blir vi okay. fornøyd om. Når vi når vi har 200 episoder... 200 episoder, det er... La meg se om jeg forstår grafen. Du vill att det ska gå upp oppover gradvis hele tiden? Ja, men når du når 200 episoder, så... Så regner det meg på rundt 200 000 lytter, da Hæ? har jo sagt at Når er rundt 100 episoder, så so må det Gå over til engelsk For en noe Audience Ja, men det er jo noe vi kan gjøre helt konkret Engelsk vil jo, men da må vi jo skifte navnet til H.C. Anderson's Big hadde jo et forhold til lisens License party License party, ble jo ikke det samme Men kan, Ja, lisens Ja, nei Jeg som sagt Jeg er åpen for alt så lenge jeg blir Kan bruke det som et springbrett Til, til en karriere innenfor bransjen Ja, jeg ja. Men da, da er vi enige om det Da har common ground der A meeting adjourned no. Nærmer seg nå er folk klar for hjem å se håndball i kveld og kose meg jeg har sett på håndball alltid det er fascinasjon du kan, du kan være fascinert altså fotball har sin charmen, men det raske frem- og tilbake spill i håndball det funker for meg det er sent um, vi skal ikke strekke det här lenger ut enn det vi trenger jeg vet at alle har lyst til å kan vi bara gå rätt eventuellt? Eh, någon som har något eventuellt, det ville jag ta upp. Ja, burstar. Burstar så följligen. Jagla, burstar nå i uh, slutten av maj. Planer, träning, tur eller? H? Du? Ah, men uh, jag kan inte se si det då, annonsera det. Ja, men er det är som sånn vi uh, ska ta med kageskål på burstorna eller ordnar det är ordentligt små ordnar det andra det. 18, liksom de 18. maj uh, de som ikke vet det. 18. mai. Sa <laughs> jeg så <er> det sånn? <laughs> nei, men Kristoffer Skås er jo... 17. mai. 17. mai. 17. mai. Er det ikke noe sånn? Uh -huh. ja. ja, nei. Nei, det er jag Det er Det er, ja, er Skås, sånn. ja. tror jeg tro det. Ja. Jeg har burde startende i alle 25-ene. På 20 så kommer det de oss hopbra inkluderade gutta till att vara på Torvi Christiansson för att se vad som sker med den här occupy OK grejen. Det var nog det candle rock. Det går Raymond Lawson och shareholder seconda. Aha. kärlehed och de kan man ju just att occupy. Ja men det är ju occupy som i USA på mode det här handlar mer lite mer om kärlek och ja, ah, de uh, shareholders som veldig skeptiske til det Kjærlighet og oh. Ja, det er hele Occupy-greiene De shareholders Som vi kan ikke vise oss på And Occupy De er uh, uh, shareholders Ja, Tormod da, kan Tormod gå? Nei <laughs> Ikke Tormod, jeg. det er ingen som vett hvem han er i gang Han uh, er associatet med Hose uh, Andersen Storessens party Dette her er problemet med, faktisk men jeg legger meg i flad. Altså, meningerne mine til side. For all del. Enkelt å vite. Jeg legger meg flad. Det går ikke der. Ok. Du? Du legger deg flad, du gjør. Ja. Jeg det ikke om sånn i sammen. Nei, har du tenkt å gå imod ledelsens vilje på Okypa? Nei, det er ikke veldig godt. Jeg tenker det går, jeg vet Kult. Hva, hva, hva synes George, hva synes du om at Totten, Tola er så likegild etter alt vi snakker om? Er det noe du synes er... Hmm. Det blir veldig bra, for de, når, hvis den aldri kjenner avgjørelse, eller hvis den aldri kan bestemme seg, så kan den aldri bli en ordentlig trussel. Jeg vet ikke, men jeg kjenner du snakker om. Trussel? Ja, den kan aldri utfordre det etter samfunn hvis den ikke kan noen ta en avgjørelse. Okej. Okay. Ja, ja, det så att så. Jerry Hall var med från det med Tollof. Ehm, vad då? Vad menar du? Ja, läget så längelar rookie går på hockeypar. Ja, ja. kulter höre. Så läsna för ned i Ja, alltså längelar de någonting mål, men jag boxar var i boxor det en grad vi önskade ska boxa. Ja, men det det är det intentionen och kanske mer än det. Jag sätter mig höj mål, jeg, det är grejt att boxa mer än ja ja. Där var bonus, sant? Vi får bonusus vi vuxer. Ja, man har sett bonus vi har satt nor the door mål or lift mer. Så all ja, let girar mail and there. Så kan my own a little bonus. Där kul. Det där där med liksom en sån gulrot och sträcker sig efter här, folkens. Ja? Det är det säkert inte Matt inne kullt. Nej, men det har ju inget BP käv någon på och Philips i ryggen. Nej, jag vet det. Det er det är ösejer. Skaffa han och investerar gör en deal så sånn som vi och meke in med ett koncept. nye piloter varje episode ett ett koncept där folk blir tagt med i eh med snackar man avtal med Telnor där Telnor vill ge oss en del av kakan för de insända stämmorna på telefon. Nei, altså, vi hadde mye ting på der, så kom IT. När så på gång där så maler ett bilda något stort om inte du sträcker alltså mål och du kommer halvvägs upp är det minst om vi inte blir någon pilot så altså, så får du i alla fall ett backing. Uh, men uh, femte tilltag ska vi ska av piloter så vi snackar kan ja, tänka på i alla fall. Ja, är öppen för vad som kan boosta uh, populariteten. Har uh, Ja, konceptuell episod. Okej, okay, vad menar du med det? Jag vet inte. Point Break-episode. Jag har sett alla Point Break, men jag föredrar ändå Miles filmen först för jag kan inte bara säga si det lydet, har live vart jag sett en film som jag inte har sett. Och vi skulle jo se filmer och snacka om det? Ja, det må vi. Jag föredrar mig glömmer många det som vi hade Live, vad ser du til det? Er det et uh, marked for det, George, at man kan se en film og kommentere den, og så kan lytterne se filmen samtidig som de hører på vår kommentar? Da man gjør en film med det Weinstein Company. Ok. For de er associert med MGM, som J.P. Morgan har investert i MGM, J.P. Morgan Chase, oroxen with dirty chapel, Mr. Pottinger. Ehm, det är massor bra Mirror Max Weinstein. Disney, Weinstein Company. Okej. Okay. Har ett exempel på en film där får vi kanske Ja, det kanske Michael Amor's play killin' more dead I thought. Capitalist love story. Jag <laughs> tror ah, det var genialt. Den Deal. Med <laughs> <laughs> Mr. Capitalism love story cool. laugh, capitalism or something. Uh, for not love distributor or dis distributors. Har ja, det gått helt legitimt og ikke Morgan Morgan ja, det gått veldig logisk og in ingenting merkelig med det. <laughs> det er bare nei, du kjenner meg. Det. Yeah, right, no. det er satirisk det er ikke noe trossel. Ja, jeg må enkelt sitere på deres Småler-selskap <laughs> Nei, det er det Det er en av J.P. Morgan, kjævlig Ja, ja, ja, ja Vi uh, kommer også til å Tenke redd å se Live, uh, ikke live-podcast Men podcast-gullfisken uh, Og gullruten, ja. og det kommer Og uh, da får jeg heller ikke låte snakke charles The Rough In Bildenburg Hæ? Or Bohemian Grove Rough? Or, I can, I can the <laughs> Nei, ikke snakke struktum, det er Rapskattel Family. Eller J.P. Morgan. Nej jeg har jo ikke noen som har hatt noe av det. Jeg uh, bare nevner det. Learholders. Uh, Leh Lehman Brothers, er det? Nei, det er ikke noe bad. Det er bare dummer, det er Concurs. Hva med like uh, Skull and Bones? Uh, oi, oi. Hva, hva er det? Nei, det er Skull and Bones. Illuminati. Der, ja Ok Frimurrene Ja Kult Det er godt å vite som Jeg har ikke leist gjennom den der blekka på tusen sider som det er sendt om retningslinjene for hvem vi kunde snakke om Men ikke det Ja, for så lenge du er så er vi det Ja, ja, ja Så lenge en del av den kontrakten, så så. det det Det er en livs contract. Det vet jeg ikke om jeg i, men uh, det kommer vi... En enighet er jo ikke noe vi, trenger, vi bekymrer av, så... men jeg uh, er ikke enig i det, men det er et farlig... Det er det vi trenger å tenke på. Vi eier <laughs> det, du har vårt produkt. Jeg med på ingen måte, og det det vi ikke å diskutere sånne ting. Det er ingen her som, som eier samme hånd, med er här i samme båd, og vi ønsker å... Det skjer å Nei, nei, vi ønsker alle å gjøre en god jobb sammen. Eh, ingen som eier noen her. Hva no yeah, eh, oh, okay, ja. er det her for noe? Hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Maker Er det ikke det, George? Hva liker du ikke makker Jeg er klar for å hjem vi, Ja, kul i det Masse med kommer Kult hvis vi kunne kommentert En av våre egne episoder Akkurat som et uh, Kommentarspor på våre egne episoder Eller noe i den døren kul. Ja, vi har planen om å, å, å lave Kommentarspor til noen episoder Eller en ja. episode Og, og, og samtidigt som episoden går Ha kommentarspor oppe Ja, det var kjempe kult Ja Yes, bare... men det er mye positivt her Ja uh, Kjør forsiktig hjem igjen til Froland uh, og Bergen uh, gutter, synd at det var her klint, ja, Det er veldig uh, Merkelig at det har kommet Ikke, ikke stirr på meg på den måten der, Jeg føler ikke Det var en, et uheld at invitasjonen ble sendt til dere Se på det som et kompliment Jeg tenker dere er en del av gjengen der Familien jeg har ikke sendt uh, noe til de stingverterne, så det er klart. Det ville vært tåbelig. Det er ikke så close, men... Uh, ja, jeg, jeg, jeg har en ting å slå opp. Uh, ja, Ørjan uh, må bli flinkere til å avslutte. Episodene? Ja. Ok. Jeg må ikke dra det ut så langt. Nei, hva skal jeg gjøre da? Jeg cold kutte det av uten å... Episodene trenger å jobbe seg mot en naturlig avslutning. Men det blir jo ikke naturlig når du får Bare dra alle henger og henger Ja, skal vi bare avslutte Nei, ja. men det, det er jo bare min Nei, vi må ha noe Som vi kan prate Ja, men nå føler du drar dette her møte ut Så bare la oss avslutte møte ja. Takk for at jeg kom Kjør forsiktig hjem Du vet henne du finner oss Jeg er på Twitter Det vet jeg hele gjengen her Hvorfor sier du det? Jeg tror ikke Nytt med om et halvt år 50 episoder Så ønsker vi å være oppe på syv lyttere 200.000 Etter 200 episoder Føler du ikke det her om Åland er litt over Ambisjonen Det er viktig å sette så mål Så det har ingen problem med Takk George som tok turen Hyggelig å treffe deg i person Hils Sam fra meg Rask Eh jeg skal også hilsa Rothschilds. Hils uh, Rothschilds. Hvem enn du måtte kenne. Hilskull and Bones. Oi. Hey. Hils... Det. Hey, det er to noter på deg. Husk vi eier deg. Nei, det eier meg ikke det. Det eier <coughs> De meg ikke det nå. No. George har you en har sånn... Du har in skipp implantert inne i Armandone. Vet du hva du han en rimelig curious humor, George. Vet du det? The curious case of George's room. Alltså du har en förskrydd Det är ett ja, forum nu kan praste. Och dra Det forum där jag bestämmer. Och dra dette ut nog en gång, akkurat som uh, som där anklagar mig i episoder for å, eller mina avslutningar på episoder får göra. Ja, ska vi bara avsluta. Hallo. Hallå. Nästa gång med kommer av en det turlet må då eller jo. Ja, men sett på fyren då så altså. på ja. den seltid for så morgon går veck på. Er bare, bare tack. Så